الشيخ الشارح إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين ويخرج بقولنا. Kulu memkinin Al wajibu mustahilu Fala tatta'allaku Bikullin minumah Dan keluar dan tersuart dengan kata kami Ia ni Fi ta'rifil kudrah Kami kata pada ta'rif ta kudrah dulu eh? ha, Kudrah pada uruf ialah Sifatun azaliyyatun Ka'imatun bizatihi ta'ala Yata'atta biha Ijadu kulli mumkini Wa i'damuhu Kalau begitu Betul kami kata Kullu mu Kulli mumkini Yata'atta biha Ijadu kulli mumkini Arti nah, itu dia kata Wayakhruju biqawlina kulli mumkini Haa ah, Itu adalah ta'rif Ha, dan terkeluahlah biqaulina dengan kata tak kami kami kata di mana yakni ai ta'rifil qudrati kami kata pada takrif qudrat mula ah ha, sifat yang sedia adanya di zat Allah yang dapat dengannya oleh mengadakan tiap-tiap mungkin ha, kata kami tiap-tiap mungkin itu Ya khrujul wajibu Haa tu panggil Keluar oleh fikara wajib Pada akal Haa bila Bila itulak wajib Itu mana wajib Wajib zati Haa keluar oleh Al wajibu ha, Wajib yang akli Wajib akli yang zati Wal mustahilu Dan oleh fikara mustahil zati Sepertulah apa dia terkeluar dah kata har, dapat dengan dia oleh mengada tiak-tiak mungkin nak keluar perkara wajib dan perkara mustahil ha, Tak kalanya keluar wajib mustahil fala tataallaq maka tiada bertakluk ia qudra Bikullim minhumah Dengan tiap-tiap daripada keduanya Daripada al-wajib wal-mustahid Kudrak tak bertakluk dengan perkara wajib dan mustahid Sebab apa? Akan kita tengok di tarif ha, dulu ha, Mengada dan meniada Dengan kudrak tu mengada dan meniada Maka kita fikir dulu, tilik tengok sebelum pada tengok demo rakyat tu, kita cuba kita renung tengok dulu. Kodrak tu dapat dengan dia mengada dan meniado. Di situ kita tidak. Tak nak boleh kata mengada, mesti kena balik benda tu terima ada. Haa, di situ dulu. Dan dengan dia, dengan kodrak tu meniadakan. Mana kita reti kata balik benda nentu terima tak ada. Yang ni tenada di benda yang terima ada, terima tak ada. Ah ha, benda yang bersamaan ada dan tiada tu panggil mungkin. Ada perkara wajib, barang yang tak terima tak ada, tak terima hilang, tak terima dak sama sekali. Apa nak mengadakanlah. Ha, ah nak meniadakanlah. Kali-kali ha, gitu kerja air kodrak Kita panggil ta'aluk kodrak Tanji Z itu maknanya Mengadar tawamani ada Pak baria wajib Baria tentu ada Tak terima tak ada Panak nak mengadar dengan baria Habis itu ada Ah, ha, Dia nak panggil Nak boleh mengadar tu Baria terima ada Ini mesti ada Tak terima tak ada Kalau mengadar juga Dia panggil mengsiat Sudah siap Tahsil hasil Ha, kan nak dia meniada Nak meniada bahawa wajib tak terima tak ada Itu ha, kita kira semua taruh hak-hak yang -hak merayak Dia panggil ha, Bagi mustahil pula bagi tak ada Tak terima ada sama sekali Apa? Kalau yang terak tak lukkan dengan benda mustahil Dengan mana nak? Nak meniada Meniada mustahil itu Bari tak ada Tak terima ada Jadi tak hasil Kalau kata nak mengada bagi mustahil Mengada kerana mustahil Bari tak terima ada ah tu di situ dulu. Ha ah, nah, ada merayap pun kita tak reti tak ada lah. Ha ah, maknanya kita ambil IP sebelum pada tengok kita tadi. Kita fikir panjang-panjang. Ah, tapi kita nak fikir pun kena turun lorong dia lah ah, pertama kali dengar dulu orang hurai, hurai. Ah jalan yang kita reti dia takrif. Ah sebab takrif ni ah, satu perkara yang kita nak boleh kenal benda Perhati dia takrif. Qudrah walaupun sini tak ada je panggil takrif rasmi. Ha, kudrak tu satu sifat Mana nama satu sifat ha, Apa yang kait di lain Wujud dia tu Ia bahasa ada bukan sifat bahasa keti Sifat bahasa ha, Bahasa tak ada Sifat bahasa ada hmm, lagi pula ada ia dizak Allah Sedia kalanya Itu ha, rakyat diri sifat Lepas tu Dengan dialah mungkin dapat Bagi Allah itu oleh mengadakan ha, Mengadakan apa? Mengadakan kuli mungkin ha, Mengadakan tiap-tiap mungkin ha, Sebut kata mungkin Barang yang terima ada Terima tak ada Barang yang bersamaan Ada dan tiada Itu ha, baru terima Terima ada Nampak ha, dia kata Mengadakan selia mungkin ha, Lepas pada tu Dia kata sini kata Keluar dengan kata kami Tiap-tiap mungkin itu Keluar oleh wajib Dan mustahil Ha, apa keluar Tafri' dia panggil Fala ha, tata'allaku Maka tidak bertakluk Ia kudrak Bikullim minhumah Dengan tiap-tiap daripada keluarnya Dengan al-wajib wal-mustahid ha, Lepas tu Dia raya apa jala Yang boleh kata kudrak tu tak bertakluk Dengan setiap wajib Yang mustahid Liannaha Kerana bahwasanya Kudrak tu Katakan Jika bertakluk Ia kudrak subil wajibi Dengan Dengan perkara ya wajib ha, Maka kedua Emanya bertakluk dengan mengadakan ya wajib Maka emanya dengan meniadakan ya wajib Cah tu bit situ Katakanlah kalau kudrak tu bertakluk dengan wajib Maka kata dia Untuk dimaha Nah entuh di maka tidak sah bahwa meniada ia kederak ni isna majak kalpa dah tak sah bahwa nak meniada ia kederak hu akanya akia wajib nak meniadabagai wajib nak terima nak mengadak kanu tak sah sebab apa kata tak sah bahwa nak meniadakan kayabagai wajib li anahu kerana bawasanya al wajib itu lah ya kok balul ada Ah tu, bagai wajib tak terima ia akan tiada. Nah ia tak terima hila tak terima tak ada. Ah bagai wajib ni. Sebab kita arif wajib ni dulu. Pak kita faham di awal lagi. Wajib mustahhej. Kenapa paham di situ lagi dah? Ah kita dapat jawab ini wajib akli. Lama gede sila wajib buahren lain pula Baik lain. Ha, wajib akal wajib akal yang zati bila iطلاق tu dia nak keluar wajib akal aridi tu lain wajib akal aridi tu sebenarnya benar jah ibn mungkin nah ini bila iطلاق wajib wajib zati nah ha, wajib zati barang tak terima pada akal akan tidaknya barang tak terima pada akal akan hilangnya tak terima pada akal zaknya ha, hanya barang mesti ada ha tu kalau gitu Jikalah kata qudrat tu bertakluk dengan wajib, tak sah bahawa nak meniada ia, akannya akal akhir wajib kerana li'annahu kerana bahwasanya al-wajib itu la yaqbalul adama. Ah, ha, apa nak meniada kerana barang tak terima tak ada. Nah, ha, mungkin tak apalah barang terima tak ada. Ambil kita ni ada, terima tak ada. Ha, bila masa menentu Allah Taala Allah Taala meniadakan? Ah kita ni terima tak ada. Ada perkara wajib tak terima tak ada. apa nak menidak macam mana barang tak terima tak ada. Ah kalau kia kot balik meniada tak sah. Ah kalau kia balik mengada pula. Wala yasihu atah pada tani. Wala yasihu antujidahu. Dan tidak sah bahawa mengada ia-ia qudrah hu akan alwaji. Ha, dan kalau kau derak tu tak luk kau balik mengada Tak sah juga ha, Tak luk kau balik meniada Tak sah kerana wajib tak terima takda ha, Dan juganya tak luk kau balik mengada Tak sah juga nak mengada bagi wajib Ha kan no? <susuk> ha, <susuk> ha, li Li'annahu kerana bahwasanya al-wajib Li'annahu kerana bahwasanya Yalzamu minhu Ha sini tak ada takdi al-wajib kerana bahwasanya Yalzamu minhu ini kena letak di ijadul wajib ha nak tak situ nak tu di wajib saja kalau rajah saja kena kediamul ha na teliannahu li anna al wajib ai li anna ijadahu ha nak kedia situ kerana bahawa mengadakan ya wajib itu ha yang kena kedia gitu li annahu domen tu kena turun dulu li annahu rajah kal wajib Sini pun Zohir rajakkan al-wajib Tapi kena Ali terkini memboh Kerana bahasa mengadakan al-wajib itu Yalzamu minhu Lazim daripadanya Daripada mengadakan al-wajib Lazim oleh tahsilul <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> hasili Dia panggil menghasilkan yang sudah hasil ha, Malah anak Barang wajib ni barang tentu ada Maknanya barang wajib ni barang ada siadah kalita ke ada tak ada masalah sungguh tu tetap tepi tu payah ah jadi barang wajib ni barang yang ada ada siadah ha kita cakap pasal barang ada siadah tu so, al hasib barang ada siadah bila barang ada siadah pak nak mengadakan hak ada siadah ha tu dia ah tu dia nak mengada tak sah sebab barang ada siadah kalau mengada juga panggil tahsilul hasib dia mengada barang sudah ada jadi dia lantuk dia panggil tidak ada jasa ha bab tak sah juga ha, sebab itu kudratnya dua emo mengada emo meniada ha dengan dia mengada atau meniada maka bagi wajib katakanlah kalau mengada mengada tak sah sebabnya bagi wajib bagi sudah ada ha kalau balik meniada tak sah juga kerana bagi wajib tak terima tiada ha tu kira kira mari Klik mana kata Tak masuk muta'alak kudra ha, Habis dia kata bahagian wajib ni Kudra tak bertakluk dengannya. So, habis tu lah apa dia tu Dalam mata umil barahin Dia kata kan Dia tak bila sifat ma'ani Dia kata Wahiyal ha, kudratu wal iradatu Al muta'al liqatani Bijami'il mumkinati Haa je suara ha, Dalam mata umil baruhin Qudrat dan iradat Yang bertakluk keduanya dengan semua mungkinah, semua perkara mungkin. Ah, ha, patu hak wajib dak, tak, tak bertakluk. Ah, ha, mustahil hak kau dia kata dak juga. Ha, sin dalam takrif kata sifat yang yata'a biha ijadu kulli mumkin. Ah, ha, mengadakan semua mungkin. Hak wajib senyap. Ah, hak mustahil senyap, tak kata. Ha, terkeluar dengan kata kami Kulimumkini itu terkeluar oleh al-wajib dan mustahil ha, Apa keluar? Mananya kodrak tak bertakluk dengan tiap-tiap daripada wajib dan mustahil itu Jalannya, jalannya kerana kodrak Katakanlah Kalau bertakluk dengan wajib mananya tak sunyi ha, Tak sunyi Ada kalanya dengan jalan mengaduk Ada kalanya dengan jalan meniaduk Ha, kalau tak luk dengan jalan meniada bagi wajib Tak sah Kerana bagi wajib Tak terima tiada ha, Kalau tak luk dengan jalan mengada Tak sah juga Kerana bagi wajib Baria sudah ada hmm, Itu dia Ah, ha, Itu maksud daripada kita لِأَنَّهَا إِنْ تَعَلَّقَتْ بِالْوَاجِبِ فَلَا يَصِحُ أَنْ تُعْدِمَهُ لِأَنَّهُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَقْبَلُ الْعَدَمَةِ wa la yasih an tujidahu dan tak sah bahawa mengada ia qudrat akalnya akal wajib sebab li ini li anna ijdahu kana mengadakannya mengada kewajib itu yalzamu minhu min ijdahi tak lazin daripada mengada kewajib itu lazizul tahsilul hasi kedua-dua mustahil ah ha tu yang boleh kata qudrat tak bertakluk ee uh, uh, tak betang lut dengan perkara ya wajib. So, situ. ha balik mustahil pula. Sebab apa kudrat tak betang lut dengan yang mustahil. Ha tengok pula. Wa in bil mustahili atah pada bil wajib. Masuk dalam illah. Fala tataallaqu bikullim minhumma min al wajib wal mustahil. Sebab apa li'annaha kana bahwasah qudrah itu inta'allaqat bilmustahil jika berta'luh ia dengan perkara yang mustahil kita ingat tarikh mustahil padah ma la fil aqli wujuduhu barang mustahil barang tak terima pada akal adanya mana barang tentu tak ada tak primo ada sama sekali Ah ha, tu kita nak berkaitan ada tak ada ya ni. Ha nak berkaitan sungguh apa ni pergi peralus tempat dia Ah ha, jadi barang mustahil ni barang tak ada, tak terima ada sama sekali. Kalau terima ada tak panggil mustahil lah. Anak kita ni tak ada sungguh lah ni. Tapi tak ada pun dalam terima ada panggil mungkin je kata mustahil. Ah ha, kita ni isteri tak ada lagilah, tak ada berumah tangga lagi ni. Pas anak kita lah Madung, Dia tak ada Tak ada pun mustahil kau Mungkin kalau orang tanya Kalau orang reti sungguh kau akan Betul lah kalau orang reti jawab oh, Mungkin uh, Tak ada terima ada ha, tu mungkin lah tu. Anak kita yang belum ada Mungkin Hatta orang mana pun mungkin Anak dia tu, ha, itu ha, Bagaimana mustahil Bagaimana mustahil Bagaimana tak ada Tak terima ada Sama sekali ha, tu mustahil Ah, nah kalau kita nak misal ngat mana anak Allah Taala ajalah, tu tak mustahil. Nah barang tak ada tak terima ada sama sekali kena idhafah kepada Allah. Anak Allah, ha tu baru mustahil. Hmm, kalau anak kita bukan okay, mustahil, mungkin. Ha, dek. Antu singget-singgu, oh anak Allah. Tak salah kata anak Allah. Hmm, ya tak reti medan. Nak dok le medan apa? Dok medan nak misal barang mustahil. Nak misal barang mustahil Kena edafak kepada Allah Anak Allah Baru mustahil Anak kita Bukan mustahil Dia setengah tak berani Kata Nah Baik Kalau Kali supaya Supertura misal Lemuh haa, Lemuh haa, Lemuh Allah Baru jadi mustahil Kas mata lemuh Kita tak boleh Lemuh siapa Lemuh Allah Itu baru mustahil Lemuh kita Mungkin haa, Nah Sebab tu kena rimahaya lah Wajib mustahil jahit Rimahaya Pada kau. akak Pada pecah-pecah pula Ah ha, bila di sana kita bah main sebut sini tak ada apa bila sebut mustahil ha, maksudnya sana ha, ni ah qudrah tak berkaitan dengan bahaya mustahil sebab apa ah ha, kata dia wa in taallaqah kerana bahwasanya qudrah katakanlah jika takluk ia qudrah dengan perkara mustahil pada akal ah ha, fa aksi ha ya ada kah dah fa aksi min zalika ah ha, terekah sekali Maka di atas akas Atas sebalik Bagi daripada demikian itu Sebalik daripada wajib Sudah Alal aksi min zalikal wajib Itu hak seneng kita berkeceh Pas hurai Kena hurai adalah Hak sani Ya kata anak Jika bertakluk dengan wajib tu Atas jalan meniada Tak sah Kerana wajib Tak terima tiada Hasil ni balik Balik anak Fala yasihu Antu'dimahu Ah ha, kalau tanda nak nak tidur tadi maka tak sah bahawa meniadah ia qudrah akan mustahil sebab apa li annahu yalzamu minhu tahsil hasik nambah hut ha, tu Ah apa berhenti, berhenti maksud luar jadi barang mustahil barang tak ada tak terima ada sama sekali Pah kalau qudrah tu takluk dengan barang mustahil atas jalan meniadah Orang panggil lazim daripadanya Oleh men tahsil hasil Kenapa? Kerana bari mustahil ni Bari tak ada si ada, yang tak ada di mula-mula Apa nak hidup meniada apa tak ada dah Nak hidup menidak apa tak ada dah Itu ha, panggil tahsil-tahsil ha. ha, Kalau kot atas jalan mengadol Bari mustahil ni bari apa? Bari tak ada tak terima ada Nak mengadol kerana bari tak terima ada Ah, dia orang panggil apa tu qalbul haqa'iq. kalau نجي mengada dia panggil bertukar hakikat. Jadi bukan-bukan mustahil ah jadi bertukar hakikat. Mustahil jadi hakikat haruf itu tak sah, tak diterima. Ah, kan. barang-barang haruf jadi mustahil. Penatnya tiga-tiga tak boleh. Mustahil, mustahil. Haa, nah hakikat mustahil lain daripada hakikat wajib dan jaiz. Begitu juga hakikat jaih ataupun mungkin Lain daripada hakikat wajib mustahil ha, Itu dia ha, Itulah dengan rekah kata Dan jika bertakluk ia kudrak dengan yang mustahil Fa'alal aksi min zalika ha, Zalikal wajib ha, Ataupun kalau nak kata panya ha, Zalikal mazgud ha, Zalikal mazkur daripada kata Inta allakad bil wajib, wajibi la yasihu an dimahu. Liannahu la yakbalul adam Hano? Sini nak tukar La yasihu an tu'dimahu Liannahu yalzamu Minhu tahfil hasil Tak situ Manakala marih ia teruwa Wa la yasihu an tujidahu Tak sah bahawa mengandai ia kudra Akin mustahil Liannahu la yakbalul wujudah ha. Nak bersinggak tu Kerananya tak terima ia ada hmm. Nah tu Apa nama kita ambil Berarti maksud luar Ibarat kita dia rekah ha, Dia tu Dia kata Alal aksi min zalika ha, Rekah Dia bekerja Di sini Ini ha, satu kata Yang kita tak faham lah, Sabit tu kita tengok Kata-seh kita kata Wa ma fil ya ani Lishya'rani Anibnil arabiyyi Rahimahumallahu ta'ala Ni hak ni Syekh kita jaga sini Dan bermula barang yang disebutkan Barang yang sebut adalah kita Al-Yawaqid Nama kitab Al-Yawaqid Barang yang didapati adalah kitab Al-Yawaqid Yawaqid ni kita siapa? Lishya'rani ha, Tuwa Muqtasah tu lah Tuwa Muqtasah Tazkirah Kita dah baca yang kedua tu Ha, bagi Abdul Wahab As-Sya'rani Kita alia wakil tu <tutuk> Hal keadaannya ani Anibnil Arabi An tak luk pada sewaktu mahzul Jadi ha <tutuk> Hal keadaan as Boleh ha situ Mana napilan ani dah ha pada ma apa, Boleh ha pada muqtada hmm. <tutuk> Hal keada Barang tu mangkulan ha, kena ha, Kenapa? Kenapa tak boleh dengar Kenapa tak bisa ingat isimah Oh Hal keadaan barat tu yang dinakar daripada Ibnil Arabi ha, Ibnil Arabi ha, Ibnil Arabi yang ha, tua kita Al-Qutu Hak Makiah ha, Ahli Sufi dia ha, Jadi syarani nakar daripada Ibnil Arabi ha, Gapo dia kata ha, Bayar pada maafil ya waqib ha, Bayar pada maafil ya Kedik Min anahu itu kan nak kena pakai ala bayar. Kalau pakai badar tak pun nak kena dah lah. Gapa bagi tersebut lagi kita al-yawaqih. Yang dinakar daripada Ibn al-Arabi. Anahu bahawasanya Allah Ta'ala yaqdiru ala khalqil muhali haflan. Dia kata. Bahawasa Allah Ta'ala kuasa ia atas menjadikan perkara mustahil pada akar. Ah ha, tengok dia kata. Jadi belawan hak kita dak ah penama hak syek dak tadi. Ha, dan ulama-ulama utuluddin -ulama dak hurai semua nah, tak kira syek musannad tak kira umumnya ulama mutakallimi Balatulah tulah menjadi pegangannya kitanya. Nah Ha, apa dia barang wajib barang mustahil tu bukan muta'allak qudrah je panggil. Qudrah tak berkaitan dengan keduanya. Hanya qudrah berkaitan dengan mungkin jua. Ha tu. Pas tengok dalam kitab ni ni nampak belau eh bahawa so Allah Taala kuasa atas menjadikan perkara mustahil pada akak. Sekaligus ga Tuhan kuasa mengandung anaknya. Ha. Seolah-olah kata, Menteri tak seh je kat anak ni. Kalian nak, dia buat. Seolah-olah, Menteri dengungnya, dengungnya. Tapi, kita nak pakai zuhir tak boleh. Sebab tu kita lakuh ambil khubah dulu. وَمَا فِي الْيَوَفِدْ لِشْيَعْرَانِ عَنِ مِنِ الْعَرَبِي لَا خِرِهِ Iyalah kalamun. Tu lakuh ambil di bagi bawah. Khubah ni. Kalamun la yaju zu'atiqadu zahirihi. Dia kata. Itu ia panggil perkataan Yang tak harus Ulih Tika kan Zohirnya Zohir kalam tu Tak boleh pergi Zohir Dia senang takwe Nak pergi Zohir tak boleh Tak sah tu Itu hmm, dia Nak pergi Zohir tak boleh Salah tu Ah, ha, Bakti dia kata Ia jaga selalu Lepas cara takwe Ada panah ada Panah takwe lagi Kalamun la yajuzu Tika duzohirihi Ia kata Itu adalah perkataan Yang tak harus Ha, pada sarah <sukai> oleh i'tikakan akazuhirnya idafah kemabuh. La yajuzu i'tikadu zahirihi. Itu perkataan yang tak harus oleh i'tikakan zahirnya zahir kalam itu. Nak pegang turut zahir tak boleh. Kalau pegang turut zahir bermakna kata semua benda mustahil Tuhan kuasa atas mengadakannya. Tuhan kuasa mengadakan tuli dia. Ha. Tuhan kuasa mengadakan buta dia. Ha maknanya gitu. Ha Seolah-olah kata, sebagaimana Tuhan Tuhan kuasa menjadikan buta tuli hamba juga Tuhan kuasa mengada buta tuli dia sendiri. Ha, pagi got tu? Dengung pagi got tu Zuhair, Zuhair pagi got tu, apa boleh dak pergi hari tu? Ha, tidakkah semua kekurangan mustahil atas Allah? Ha, tu dia. Jadi mana Tuhan kuasa mengada perkara kekurangan pada zat dia? Ah ha, jangan begini begitu. Ha depa jaga ha, tu kalau mulla yajuzu iqtadhu zahirihi. Ah ba kita nak kita nak tangguh juga hak boleh tangguh hak napa boleh tangguh hak tak leh tangguh tawakkuf nyamkan saja. Ha apa pula bukan kalian sarak. Ha kalau sarak lagi. Ah ha, bila nak hak Zohi tu, hak Zohi tu kita nak pergi tak boleh. Sebab kita pergi tu haduduk Nah, ha, tu, had, tu, had, tu had, apa kita pergi Zohi tu haduduk duduk tarah. Ha, tu hal di had depan. lagi pun salah dah. Ha, patu kalam-kalam pada ni kalam syarat sendiri Permen Allah. Ha, Hadis hadde. ni kalam ni kalam ulama. Ha, mana mutabaq lebih rendah pada nung lagi. Ha, ha boleh tanggung, tanggung tak boleh tanggung diamkan. Ha sebab apa? Sebab orang yang kata ni, ha siapa dia? Ibnul Arabi. Ha, dia orang ahli terkenal. Ha, orang yang ahli sufi. Ah waktu kita nak hidup Haa, kata salah dia tak boleh sebab dia kata tak ada murak dia ada murak dia Haa, ada murak dia ada. lalu tu dia tak alam lah ya. cuma jaganya tak harus pergi azuhir sudah Haa, tak harus pergi azuhir bakal kita nak tangguh juga kuasa atas menjadi benda mustahil pada akal boleh pergi lagi kalau kita nak tangguh ya ya ada mustahil akal ya ya, ya pecah lagi mustahiqa ya zati mustahiqa ya aridi ha kalau tak nak tanggu mari ala qalkil muhad muhal aqlan ha muhab muharidi ada apa ah ha, tu dia sepatutnya anak orang mandu panggil apa mustahiid daibah ah mustahi pada ada mustahi ari dia panggil bukia-bukia zati mm nah ah hanya ya ka ya zati Ha, akan ya muqayyad ayo dia tu ulang ha ni nakat yang zati ha dia ya tak ada wajah akan mutah akaya zati tak ada kata ya aridi tak ada kata mutlak tak ada kata muqayyad tak ada kata oh luah lagi lagi tu ha mutah akam mutah akaya muqayyad ke ha boleh jadi mm Peneknya wala bagaimanapun, Haak zahir tak boleh. Haa, tu dia. Kalamun la yajuzu 'tiqadu zahirihi. Apa nak tanggung-tanggung tak? pandai diam gitu. Haa, kalau-kalau ayatnya. Amiru haka maja'at. Haa, tu dia. Haa, dia dah lah. Wa anahu. <tuh> Salah lagi. Wa anahu. Haa, sini kalau tengok sini sekaligus pun tak pahal juga. وَأَنَّهُ دَخَلَ الْأَرْضَ الْمَخْلُوْقَةَ Takut jatuh, <coughs> takut ada Hamzah lagi hmm. Ada khala ha, naskah lah mana, naskah supoh kata Supoh hmm. Kalau dah khala kat sonyo, Allah Ta'ala masuk ke dalam bumi Haa, <laughs> tak payah lah Haa, وَأَنَّهُ Dan bahawa sonyu دَخَلَ الْأَرْضَ kalau ada khala, memasuk. Ha, tengok Zohir si, Tuhan ni, untuk nak tahu, nak tegak. Ha, Kalau nak jadi tegak, ada kita Al-Yawaki, raja sana. Tak ada, dah. Ha, lalu gitu. Hmm. Ha, Kau tengok Zohir sini. Dakhalal ardu. Ha, bahawa sonyum Allah Ta'ala. Ha, Maksud ni, Annahu ta'ala yakdiru. Annahu bahawa s.a.w. Dakhalal ardu al-makhlukata min baqiyati khutu. Khamiratin watinati adam.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 Ambil daripada kitab putuh Makiyah Nombor kan? Senamu raja'ah Tengok cari situ Hmm Ha satu ilha daripada Allah Ta'ala Capak Menapak Kalau tu pakai zuhir Dia kata tak boleh Ingat gitu sudah Ha situ tak payah tu Masuk ia ke dalam bomin Bomin yang dijadikan Daripada ia lagi Bomin khamirah Khamirah ni asal Kamer tu Seperti kamer Bomin ha, apa nama Fajinan wak Rumah jadal lah Uh, Aa dengan air poi tu dak khamir roti, khamir gandum nak buat roti. Ambil gandung Ambil air bubuh sikit buat dak ramak-ramak ha dia panggil-panggil dak panggil, khamir roti. Khamir, khamir. Uh, Aa kita dak panggil khamir-khamir tu mai di iklim dah khamir, khamir. Aa uh, kameh panggil kameh roti siap buat sanya kau kau uh, bubuh air bubuh apa kau-kau-kau nak jadi rata dak panggil khamir. Ha uh, iklim aradah kata khamir, khamir. Gau Capu Watinati Adam ha, Dan apa dia tu Tanah Tanah tin-tin Tanah liat Tanah selup lah Selup-selup baru dah Selup lah nah, Dia panggil tin lah panggil tu dia. dia kena buat macam aden Buat daripada tanah tu Tanah-tanah liat Tanah lai Tanah selup Biasa tu buat hmm. rewak ya eh? ha, Tanah tu dia boleh bentuk Nak buat asa mana Wahiya Madinatun innama tadqulu arwahu yaitulah madinah ia masuk kedalamnya oleh roh-roh ha masuk dalamnya oleh roh-roh fara maka lihat ia padanya Akademik demikian dengan matanya ha nah, tu tak itilah hikac ya, dia lalu gitu sudah lalu gitu sudah ha kita main baik sini kata baru hak sebut lagi tak ya wakif bagi syarani dia nakal daripada ibnu al-arabi dua ayat pertama tak apa lagi bahawa Allah taala kuasa untuk menjadi benda mustahil pada akal. Apa tadi yang kedua wa annahu daqal ardhah termasuk dalam bapun Allah alamlah. Ha jadi mailakah ambilnya kalamul layaju zu'tiqadu zahirihi itu perkataan ya taharuh yakni fi syarak. Fi syar'i la yajuzu fi syar' adapun la yajuzu syar'an taharuh ha, pada syarak bagi kita yang mukallaf Ulih i'tiqadu zahiri I'tiqadu zahirnya Zahir kalam Tak harum Apa murad serah pada tuay lah ha, Serah pada tuay lah tuwail dia kata belakang tu Apa murad dia dia lah yang tahu Tapi hak zahir Hak zahir tak boleh pergi ha, Supaya kita mengaji Ayat mutasyabihah hadith mutasyabih itulah lah ha, Ayat mutasyabihah hadith mutasyabih itulah lah ha, Maknanya kita baca ayat Kita baca hadith apa tu hak murak di ikut Tuhan beranggota Tuhan ada itu bukan murak. Ha hak zuhi bukan murak. Ha supaya kata kullu syai'in illa wajhahu setiap suatu semua perkara itu binasa akan binasa Haa, akan binasa kecuali mukanya. Ha hak zuhi bila sebutlah muka hati tergambarkan. Ha gamba tajirim. Itu mustahil Tuhan Zuhir bukan murah Apa murah Hata lah lahnya tahu murah Wallahu a'lamu bimuradihi tu dia Kalau nak tanggung juga Dah panah tanggung Tanggung mengikut dengan keedah Jangan lari pada keedah Jada turut kanak nafsu kita Nak halis Taksis mata-mata Jangan itu Kanak nafsu Tak boleh Takut masuk dalam Fa'ammal lazina fi khulubihim zairun Orang yang ada dalam hati yang kepada benda tak maulat. Dia tak boleh turut khanak. Tak boleh. Tak boleh turut dia. Tak leh, kena tak boleh itu dengan ko'idah, dengan lurah. Ha, lurah ni guna kedak. Isti'amal kedak. Ha, Hakifi, majat, maja apa panggil. Dia ha, kena giring dengan ko'idah dia. Nak tak nak tanggung. Sebab dia tak boleh nak tak ikut seh. Dia kena ahli dia. Ha, dia nak kata takwe nya setengah-setengah wek kita tu mencemarkan dia kata nanya duk tuwe air kroa oh nya kata tuwe hak kelimah arab takwe pusing jadi melayu tuwe tuwe le tuwe sat nya melayu kita paham lagu anak tuwe tuwe nya buat ribel tu kelimah melayu mesti dia betul ni ha nubat lah ana ni nak kita tak alih sutuk ni tuwe sikit tuwe sikit tuwe ni kita buat musliman ha tuwe dibelok Ah ha, ke ha, tu panggil tuwei tuwei Melayu tapi orang kita kata lah ni duk tuwei ayat Quran eh. ha jadi sepatah di pasal di genggam pada orang awal dah nah orang tak ayat Quran tu giduk tuwei giduk belok Quran eh. jadi oh salah biduk tuwei Quran eh. tak wei tak wei ni, ni satu kelimah yang mencemarkan alam syarikat baik kalau tak mengaji beguru ulama ha, ah pasal geraklah Uh, kena ingat kelimah-kelimah hak demo guna tu tujuan kok mano ja pai kalimatul haduri dehal batil banyak sekali hak takut sekali perkataan benar bertujuan belok ani takut sekali yanya kata orang takwil Al-Quran ni orang tuwilnya kata atu guna kelimah yang mengkeliru tu orang takwil Al-Quran ni ialah dok tuwil ayat Al-Quran apa mana tuwil tuwil tuwil dok bagi belok puto molat dah dok bagi jadi mananya orang ni orang dok belok Quran lepas tu ke hukum orang membelok Quran ni apa hukum kalau sangku pu ha kalau gitu hok betu dak menghadiri nak tak kena teruk sian tapi walaupun ge mana pun ingat itu uji Allah taala ha. hatta ngiri ibu mari ngiri ibu ya pandai ceramah pandai pedatu pandai apo dia bersaroh pandatu panani nak wit tengok kata orang ni alin setara mano no. erti setara mano solo ding nah ha. hatta tau pu Oh, terbalik banyak sungguh kau itu mesut, tak seko. Ah, dek, termesut balik Allah, kau-kau seayat balik, oh tak seko. Ingatlah bapa kata terbehe. Ah, apa yang ujian dari Allah kita tak tahu. <tuh> <tuh> Kadang-kadang alim dalam madefaqah, alim dalam madainahum, mana-mana balaghah, tapi bila banyak usul di Malaysia tu, bung balik. Ah ha, itulah ini Allah menguji ya Allah taala dengan zahirkan dengan adanya syubah dan keliru itu. Ah ha, sebab itulah usuluddinnya sah. Ah bila bilamai kita macam ni ninggal kita ni orang siapa dia tuan dia. Cik tuan dia Ruh oh, Ibnu Arabi ni. Ah ha, tak mudahlah Ibnu Arabi ni. Ah ha. patu orang nakal siapa di Asy'ari As ni tuan Mizan Kubra tu. Ha, ni ahli-ahli sufi belakang ni ha, bila mari kita tak ada money kat tak kata apa lah. Karena kerana tuan dia ni orang mursyid sangat orang ahli orang arif billah dia ni wali Allah ha, ni mereka ni tuan kita ni ni tiba-tiba cekak dia tu eh, ha, eh, tiba-tiba kagini kalamun juz yajuzu' tiqadu zahiri sudah pada mana panah tak boleh, tanggulah tak panah, duduk itu ha, sahabat tuan ni, tuan orang ha, tu. orang daripada ahli sunnah dan jamaah tengok tu, tu. jaga situ Abi, ha, kita klik mai ke sini samunan. Waktu dengukila, hmm, tu gigi tengok lagi. Waktu dengukila, dah sungguh dinakalkan nak kalkan ada gaya nak kalk gaya wajah. Waktu dengukila air rubya, dah sungguhnya dinakalkan nak kalka sungguhnya diriwayat ke ada wayak kata an-nahum ada alih. Hmm, sebenarnya bukak hak-hak Ibn Arabi sekali. An-nahum bawa sahnya maafil nak klik denguk betapa adab pada kalam pendapat apa juga sebenarnya barah adalah la yakik itu tu madsusun alaihi dia panggil madsus alaihi maknanya kita tak faham apa ha dibuat-buatkan dibuat kata ke atasnya atas ibnu arabi sebenarnya bukan ibnu arabi sekali ha dasa Haa Tuan-tuan kata Adik Haa ah, Hidup basah ke dia Saja Bahalah bukti hak dia Kali Ibn Arabi tak ada kata Bila tu Tapi dia mau hidup basah ke dia Nak sana ambil nama Kedep Puan-tuan kata Dia paksa Adik dia basah Tengok perzaman kita Kadang-kadang dia nak Willaku bagi dia Nye sana Haa Ni hak datuk ni kata Haa Ya nak will wil Terima dia hadiah kata diri ni Hadiah kata ni Haa oh, Dia tu kata Kadir tu kata boleh terima Haa Walau Tak tahu ke mana nak ambil nama orang, orang nama orang terkenal, nama orang masyhur ke kita gitepak pak. Saya tembak tepak mata kau panggil. Haa, walhaf, kata, eh, ha Walhab kata hak dia. Orang tak saya terima, tinggi sana poko dia nak terima. Ha dia panggil mendesus alif. Ha tu. Hmm. Habis itu wala bagaimanapun uh, syih kita ni jaga bahawa Kalau kita temui ibarat-ibarat kita uh, Yang sebegitu rupa jagalah uh, Jagalah Katanya tak boleh kita berpergi al-Zohir Kerana itu adalah salah Satu sebab yang jatuh kita adalah sesak lah Kalau pergi lagi juga Kemudian ada pula berlaku di zaman uh, dulu Wa qadshana'as sanusiyu dan sungguhnya telah, telah mengkeji Asal syana mana syana'a ni Mana mengatur huduh lah kita panggil Menghuduh ha, Menghuduh Menghuduh ha, Dan sungguhnya telah menghuduh oleh Syekh Sanusi tuai mati umil barahi itulah ha, Telah menghuduh mengeji oleh Syekh Sanusi Fi syarhi surah Di dalam syarah surah dia Syarah atas mati umil barahi itulah jadi dia buat mata dulu. Lepas tu dia sarah, ya sarah hak besar. Dia panggil sarah kabir, sarah kubra dia panggil sarah kubra. Pastu dia sarah hak kecil pula. Ha, sarah kubra, sarah besar. Maknanya dalam dalam sarah dia jadi royak banyak perkara. Ah ha, tengok ni supaya kita misal ni kita hak ditad pengaji ni tu fakil murid ni sarah hadiah ni kan satu kelimah musannaf kata tengok pergi ilmu balarok ma'ani matan mantik dibayyah nahorah lorak tu pergi ke arob jadi satu kelimah yang sarah banyak dia banyak besar ada puak sarah kecil ni mana sarah sikit-sikit ha, nah maka di dalam sarah sughra ha, bagi syekh sanusi dia menguduh ala ibn hadmin ada ha, yakni ulama Deh, ha, ulama dia menguduh dengan kaedah tu dia sabit senak daripada hati suci Demi kerana nak jaga ugamu Mereka ini ya umana rosu ni Bila mana perkataan di kalangan setengah-setengah ulama Ada perkataan yang nampak nak rusak pergi ngek Dia kata dia je jaga Mengkeji di atas ibnu Azmi, ibnu Hazmi Sebab Di mana? Fi qawlihi pada katanya kata ibnu Hazmi dia kata Allahu qadirun an Boleh? Diidafak boleh? Qadirun an Allahu qadirun an Maksudnya qadirun ala aya Kita alam lagi karena qadara ala Saya dalam ayat surah ayat sini Awa laysa allazhi khalaqassamawati wal arda Bi qadirin ala aya Qadirin ala Ini Allah Qadirun. Allah qadirun ala ayat takhiza ha, Dia kenal tiga gitu ha, Ingat ibarat dia kerajaan dia bercakap lah mana Pada katanya Ibn Hazmi dia kata Allah qadirun ala ayat takhiza walada Bahawa Allah, atau Allah itu yang kuasa bahawa mengambil ia ki'an no'ah ha, Tengok dia kata Bahawa Allah Ta'ala kuasa atas bahawa menjadi ia ke anak Mana kalau Allah Ta'ala nak pada anak Dia buat anak Haa ha, Tengoknya kata Allah kelirulah lah ni Asal abis itu Syah Sanusi ha, murid ingat ke Murid ke Ibn Hazmi betul ni Bukan semua betul ni ha, Tidak Nafi Ibn Hazmi ni Orang yang ha, Apa dia ni Berani ha, Panak ha, Tapi meden ni ya tengok Haa nak Ya, Ibn Hazmi ni asal dulu je dari segi Syafi'i Tapi dia pindah kepada mazhak Zahiri Rekah Dia panggil mazhak Daud Zahiri uh, Ibn Hazmi kata Allah yang kuasa Atau bawa mengambil ia ke anak oh, Allah kuasa menjadi aki anak Walha kalau kira anak tu mustahil Anak Allah lah maksud di sini Mustahil Masalah tadi ada kudrak, tak bertaluk Aku tinggal mustahil Lata Ibn Hazmi kata Allah kuasa atau bahawa mengambil akib anak Bermaknanya Kudera' tak luk dengan bagian mustahil lah. Haa jika tu Tapi tu saya sana Saya marah tu Haa Wa illa Ini kata dia lagi Dan jika tidak Tidak nak Haa Wa illa yakun qadiran Ayyat takhiza waladan Kalau Allah tu tak kuasa Haa dia mana Wa illa wa illa yakun qadiran Ayyat takhiza waladan kalau Allah tu tak kuasa bahawa menjadikan anak, dia kata lagak ka, nak azizan, nah, Allah tu lemah, dia kata, ha, lemah tu mustahil. Ah, jauh gigok tu, kita sepihah lalu, ke napok Allah. Allah kuasa tidak menjadikan anak dia sendiri. Oh, kalau tak kuasa, lemah, dia lemah tu, lemuh tu eh, mustahil. Ha, kena kata kuasa, ah, ha, tu mudah napok sekali good. Ha, ah, awal-awal tu mudah napok sekali good. Dia tak sedar dia betul kata ha, Kalau kita kira Tanya tu kuasa rasa ke tak menjadi anak dia sendiri Baik nak tanya kelebi Anak dia ni masalah wajib ke mustahil ke mungkin Main situ dulu Lepas kau tahulah kuasa tak kuasa ha, Allah ta'ala kuasa ke tak menjadi anaknya ha, Anak Allah ha, Kita kena ha, kena berhenti situ Kira anak ni anak Allah masalah wajib ke mustahil ke mungkin Atau jahit Haa Kenapa kita kat situ dulu. Oh, Anak Allah ni mustahil Muka dia wayak. Lam yalida Haa Alhamdulillah Allah <tuh> Zilam yattakiz waladan Walam yakullahu syarikum Fil mulk Atau ayat tu Ayat tu Kata anak tu Masalah mustahil Bila mustahil Kudera Tak bertakluh Hingga mustahil Kerana Kalau bertakluh mustahil Hadhani Haa Pahal situ Bila pahal situ haa, Maka dia katanya Keadirun Ala Ayattakiz Waladan Salah dah payo pergi ke mana wa illa dia kata dadi tidak yakni wa illa yakun qadiran ayattakhiza ay waladan kalau Allah taala tak ataupun uh, pakai rekah gini tak apa. wa illa aywa illa yakun qadiran alattikhadil wada kalau nak pandak lagi wa illa yaqdir ha, alattikhadil walad jika tidak kuasa atau mengadakan anak Kana nas saya adalah ia Allah ajza lemah itu. Ah, tu dia. Kalau gitu, wa lam yu'aul an al ajza inna dan hanya tidak ditakut, tidak dihentikan an al ajza inna lemah itu hanya ada ia jika kau nul muta'alaku apabila adalah ada muta'allaq tu mewaga fil qudrat. Ha sini panjang sikit lagi dia kena kena kena semula. Ah semula dia nak jawab hak apa dia tu? Ha kita ambil semula betul waqa dsi'na'at sanusi. Ha sampai lagi insya-Allah.